Летючий корабель Був собі дід та баба, А в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони жалують, Баба їм щонеділі білі срочки дає, А дурника всі лають, сміються з нього, А він, знає, на печі у просі сидить У чорній сорочці без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. А жось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться». Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться в батька та в матері. Підемо, ми, кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі, благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. «Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе і вовки з'їдять». Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись. А то давай лаєте. Та ні, вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть, ну йди, та щоб вже й не вертався, і щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, Наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випроводила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічаю на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду. Здоров, сину. Куди йдете, діду? А той каже. Хожу по світу. З біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. «Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі!» «Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите! Нічого, виймай!» От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. «От бач, – каже дід, – От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід Дурневі, та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокерою в дерево, а сам мерщий падайниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить». Тоді, каже, тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів. Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою. У павниць та й заснув. Спав, спав, коли це за якийсь там час чує, Хтось його будить. Вставай, вже твоє щастя поспіло, вставай. Дурень прокинувся, коли гляне, Аж стоїть корабель, сам золотий, Щоглись рібні. А паруси шовкові так і понадимали, стільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель. Той корабель снявся й полетів. Як полетів, та й полетів. Нижче небо, вище землі, йоком не зелянеш. Летів, летів. Коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом. Та й слухає. Він і гукнув. Здорові, дядьку. Здоровне Боже. Що ви робите? Слухаю, каже. Чи вже позбирались до царя на обід люди? А хіба ви туди йдете? Туди. Сідайте зо мною, я вас підвезу. Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. Здоров, дядьку, здоров, не Боже, чого ви на одній нозі скачете? Того каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу. Куди ж ви йдете? До царя на обід, сідайте з нами. «Добре!» – скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться. На дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурені крикнув. «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь? Що не видно? Ні птиці, нічого!» «То що, що не видно?» то вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите? Е, каже, там за сто миль сидить на сухій груші. Сідайте з нами. Він і сів, полетіли, летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повний мішок хліба. Здоровий, дядьку, здоров. Куди ви йдете? Іду, каже, добувати на обід хліба. Та у вас і так повний мішок. Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане. Сідайте з нами. Добре. Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку, здоров! Чого ж ви тут ходите? Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду. Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте? Ей, що тут цієї води? Мені на один ковток не стане. Так сідайте з нами. Добре. Обпивайло сів. Полетіли, летіли, летіли. Коли глянуть, аж йде чоловік у село і несе куль соломи. Здорові, дядьку, куди це солому несете? У село, каже. Ото, хіба в селі нема соломи? Є, говорить, та не така. А хіба це яка? А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг? Сідайте з нами! Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. Здорові, дядьку, здоров. Куди ви дрова несете? У ліс? Ото, хіба в лісі нема дров? «Чому нема? Є, — говорить, — та не такі, а які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою? Сідайте з нами!» І той згодився. Сів та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи не довго, а прилітають до царя на обід». А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий душе, їж душе, чого забажаєш. А людей сказано півцарство зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі, як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі. Спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакейеві каже: "Піди, спитай, хто там золотим кораблем прилетів". Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась каже: Мужва обідрана, цар не вірить. Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й пішов сам між людьми. Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів? Дурень виступив. Я, каже, цар як подивився, що в нього свиточка, латка на лаці штанці. Коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити? І давай йому загадки згадувати. Піди, каже Налакея, скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, Поки люди пообідають, то не то царів не, не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч. Лакей пішов, а слухало. Той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив, чому, ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде. І розказав, так і так. Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду? Не журись, я тобі дістану. Ну, гляди. Приходить лакей. Дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. Скажи, говорить, принесу. От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої цілющої. Набрав, утомився, ще, каже, поки обід... Вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів, та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить, ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало, взяв, приставив до землі вухо, давай слухати. Слухав, слухав, не журись, каже, під млином спить, вражий син. Що ж ми будемо тепер робити, каже дурень, як би його збудити? А стрілець каже, не бійся, я збужу. От як нап'яв лук, як стрельне, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинусь, мерщій туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, згадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом шість пар волів жарених і сорок печей хліба, тоді каже віддам свою дитину за нього. А не з'їсть, то от оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. «Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм», – каже дурень. Та й знов зашурився, аж плаче. А об'їдало й каже, «Не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало». Приходить лакей, «Так і так, добре, – каже, – нехай дають». От зажарили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба. Об'їдаєло, як почав їсти, усе дочисто поїв іще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє. Знову загадав. Щоб сорок сорокових кухов меду випив за одним духом, і сорок сорокових кухов квасу. А не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало-підслухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже, пивайло. Я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотили їм по сорок сорокових кухов меду і квасу. Обпивайло, як узяв пити, Всі до краплі випив, Ще й підсміється. Ех, каже, мало, Хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє Та й думає. Треба його вражого сина З освіту звести, А то він мою дитину занапастить. От і посилає дордурня лакея. Піди скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакеві загадує, Щоб пішов сказав, Щоб баню чавунну напалили. Так він такий-сякий зажариться. Грубник натопив баню, Так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі. От він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що війшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень насилу обмився, та швидко на піч та там і заснув, бо не мерся таки добре. Вранці відчиняють баню, думають. Тільки з нього попілець застався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мовиль, так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Серця засмутився дуже. Що його робити? Думав, думав, думав, думав. «Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч його голова з плеч». А сам думає, «Де таке простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то!» От і дав наказ. «Слухало ж, підслухав». І розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой виручить, братця, виручали не один раз, з біди й тепер виручить, а то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні здорова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі Повів товариш дурня в поле і поніс з собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що не кине той чоловік, що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, а чує – грають. Він питає, що там так рано грає. То, кажуть, той своє війському штрує, Що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, І велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, А дурень такий став, що його й не пізнаєш, Одежа на ньому так і сяє, Шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець. «Стій!» – крикнув. Військо у лаву стало, як перемити. Він пішов у дворець. Цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко і повінчали, такий банкет задали, що аж до неба день пішов.